Slavă Sofia a 148 -a, de iubire și slavă către Domnul Isus Hristos. Aleluia slau-ție, doamne Iisristoase, te iubim și să mulțumim, fiindcă să iubim pe tatăl ceresc, Neamul, țara, pe cei căzuți și pe dușmanii noștri pruncit, și legea iubirii pe cruce ai de săvârșit. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Isus Sristoase, te iubim și să mulțumim fiindcă să-ți fim împărăției prioțească și neam sfânt, ai binevoit. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i îți bine și mulțumim, fiindcă să facem slălba ta ca miei în mijlocul lupilor, ne-ai rânduit. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus, să te stăasitei, bine și mulțumim, fiindcă tocum să facem voia Tatălui, ne-ai arătat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăasitei, bine și -ți mulțumim, fiindcă să-ți aducem roadă, ca niște măslini, ne-ai binecuvântat. Aliluia slavăție, Doamne, să-i stoasitei bine și-ți mulțumim, fiindcă Biserica Sovretului nostru, pe Evanghelia Ta a Aleluia, ție, Doamne, stuasă, ai întemeiat. Aliluia slavăție, Doamne, să-i stoasitei bine și-ți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun la judecata din viac pentru noi ai lucrat. Aliluia slavăție, Doamne, să-i stoasitei bine și-ți mulțumim, fiindcă pentru bătălia Armagedonului ne-ai inarmat. Aliluia slavăție, Doamne, să-i stoasitei bine și-ți mulțumim fiindcă să fim curați ca pormbei și înțelepți ca șerpi ne ai învățat Aleluia slavă ţie, Doamne Doamnei Hristos te iubim și îți mulțumim fiindcă tu cântare de iubire și slavă de pe buzele noastre ai luat